ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע, ואמר, את האישה הזאת לקחתי, ואקרב אליה, ולא מצאתי לה בתולים. ולקח אביה הנערה ואמה, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה. ואמר אביה הנערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה, לאישה, לאישה וישנאיה. והנה הוא,